Hej och välkomna till den fenomenala världspremiären av Doggkasten! Vi som är här ikväll är först jag, Ida Andersson som driver företaget IA Park eh, sedan några år tillbaka i främst Södermanland och Uppland men lite överallt. Eh, jag är hundinstruktör och problembeteende hanterar tränare hundmassör och lite allt möjligt som finns och man kan plugga till och det är väl ungefär det som är tanken. I flocken har jag en jaktlabrador som jag tränar bland annat rapportering med och mycket assistans. Dessutom har jag en väldigt envis katt som styr allt och alla med hjärntass och som även blir tränad hon med jämna mellanrum med lite måttlig entusiasm och min filosofi är att en hund alltid lämnar avtryck i alla liv den berör och att den med rätt behandling verkligen är människans bästa vän. Och sen så har vi... Ja, och sen har vi Anke Lindholm här och jag har ett litet företag som heter Noslycka. Och namnet kommer av att jag är så intresserad av hundens nosarbeten Så det är min stora sak när jag har kurser. Jag är hundinstruktör för den privata marknaden och också lite hundpsykolog då jag har utbildat. Dessutom så håller jag mycket på inom Bruksundsklubben, eh, SBK. Eh, jag har en liten kille på tre år drygt, en flat Cootry riverhane som är familjens clown. Vi har väldigt roligt kan jag ju säga, <laughs> eh, flatte som sagt, ja, jag vill inte säga så mycket mer. Eh, Mm. Och äh, ja, det vill väl för allt då mm. Och sen så sitter jag, Tres, värme här också och jag driver också ett hundföretag som heter Hund och Pi. Hemma har jag två stycken chefrör, varav den ena kommer från Försvarsmakten och den andra är privat från från Känner? Och jag halkade egentligen in på det här med hund lite av en slump, jag skulle bara ha lite roligt med, med Elroy min äldsta hund. Och sen, sen blev det så himla mycket mer och inspiration av alla som jag träffade där, så då fick det inte sluta. Så nu håller jag lite blandade kurser och jobbar också med problemhundar och sådär. Och undrar ni vad som låter i bakgrunden så är det min yngsta chef chefer, nio månader, som tuggar lite på ett ben. Så hoppas det inte är för mycket. Men då får vi väl ta bort honom härifrån i sådant fall. Så, Ida, varför yes. sitter vi här egentligen? Vi sitter här därför att det var någon, en viss teres som kom på idén till en början. Och sen hakade vi andra på. För att vi tycker att hundsverige är alldeles fördelat. Och det är istället för att folk samsas och kommer överens med varann så hamnar vi alldeles alldeles måna om sitt individuella. Och därför tyckte vi att vi behöver gå ihop och presentera en förenad sida av hund. Både i Sverige från början och sen på lite sikt. Ja. Så. Och förhoppningen i framtiden är väl det också att det finns väldigt mycket instruktörer och utbildade då hundtränare. Men genom att gå tillsammans så blir vi också starkare och kanske lättare för kunden att kunna välja något. Absolut, visst är det så. Och sen så är det ju, det finns ju en himla massa saker att, att titta på och lyssna på och det kan väl vara bra med lite, lite fler som man kan titta och lyssna på för fler idéer. För alla bygger ju sin egen verktygslåda utifrån de erfarenheterna man får. Och ju fler man har att välja på desto lättare att hitta någonting som, som gör att man känner rätt. Någon som passar mig i min träning så att säga. Ja, men precis. För hundar är ju precis som vi människor, de är ju individer och de, det som funkar för den ena behöver ju inte alls funka för den andra. Och det tror jag vi kan se bara på våra egna hundar. Absolut. Och jag som har två hundar nu, de är ju verkligen hur som helst. Fast att det till och med är samma ras. Mm. Ja. Det kan skilja sig mellan individer i samma ras. Minst, <laughs> Minst <sagt. laughs> Ja, men så är det. Men vi har väl ganska mysigt här, drickande kaffe och lite julfika. Och... Ätandeskakor och bullar. Och... Okay. Ja, då ja. Alltså hundarna får ju ingen choklad här i alla fall, utan det är ju bara som sitter och mm. smasker på. Mm. Uh, hur tyckte ni hundmässan var i år då? Mindre än förra året, men jag har också kommit på varför. Det var ju fler hallar i år. Ja, jag det. Det tänkte ju inte jag på för den i efterhand så jag tror att det var, kan ha varit fler besökare än vad det var förra året mm. men att de var mer utspridda, vilket gav intrycket av att det var färre jag besökare. Jag tycker nog att det var färre besökare eller färre utställare. Ja men det, det kände är jag också. också, färre utställare. Så att det, är, det fanns en del väggar som var helt tomma med stånd mm. och sådär. De är vana att det har funnits tidigare så där tycker jag färre utställare men det kanske var mer folk. Sprid på större yta men... För jag kände i att det, kafé. det var ju inget svårt att mm. få sittplats eller mm. långa köer. Och... Absolut. Och jag tyckte att det var mindre hundar också, men det kanske bara för att de måste spridit ut det mer. Mm. Och i så fall är det jättebra. Mm. Mm. Jag saknade representanter för olika, eh, vad ska man säga, klädersföretag. Tyckte jag det var mindre än vad det var tidigare. Det fanns inga som broderade på plats och det vet att det har varit tidigare. Till exempel. Mm. Ja, så den det, biten saknades Det, det är sant. Här. Jag såg inga sådana där vi var heller. Men det var ju så mycket att titta på. Hur skulle man hinna allting på <laughs> den hela stunden? Liksom. Många gratisprover att hämta. Och... Ja, det, alltså, det, var så, det var intressant att det var så många ändå på rastorget som mm. var tittade på de olika raserna mm. och frågade dem För där var det nästan, tycker jag, svårast att ta sig fram det det mellan man. Här, montrarna eller många, det det mellan hundarna. Mm. Så att det var, mycket som var många som var intresserade och det tycker jag det är ju trevligt för oss instruktörer. Ja, men alltså det är ju... Det är ju väldigt roligt att få se på raserna och mm. prata med folk som har erfarenhet mm. av, av raserna också. Um, jag men... tycker det var ett bredare utbud av raser. Det tycker inte jag. Inte? Mm. Jag saknade flera raser. Jag såg Från. raser som jag inte har sett förut. Jaha, men vad roligt. Så det var kul. Men det är ju spännande hur det kan finnas så otroligt många utseenden på hundarna när de ändå, mm. när de ändå är ändå lika värda liksom. mm. En sak som jag funderar på när här går där så tänker man så här att undrar vad de här nya hundägarna tänker när de ser de här fina hundarna som ligger där alldeles lugnt och fint och liksom, och det är lite, det är lite grann det pekar på, men är sån där vill jag ha, men förstår Gemener man att det ligger så mycket arbete bakom innan hunden lägger sig där och lugnt och fin. Det är sådana frågor intresserar mig. Ja. Ja, men jag tror att det är när man pratar, eller när jag har pratat med, med nya hundlägare nu jämfört med mm. förut så tycker jag att första gången hundlägare gör. En ganska ordentlig research innan de köper. Sen finns det såklart de som inte gör det också. Tänker att den här hunden vill jag ha för att den ser ut sig och så. Mm. Men, men jag tycker ändå... Det var bara någon månad sedan som det var en som jag pratade med. Som satt och funderade på... Ja men Akita, det är min drömhund. Men jag förstår ju att det inte, mm, att det inte passar mig. Mm. Och sen så slutade det i... En hund i mindre format som, mm. som hade helt mm. annan behov. Mm. Och det var ju bara för att den hussen verkligen ville, ville få en hund som passade hans levnadssituation. Mm. Och alltså egentligen så tycker jag att de här rasböckerna som finns. Man borde ta bort alla bilder på hundarna. Mm. Och så borde det vara egenskaper. Mm. Så får man hitta ja, vilken hund man ska ja. ha först. Och sen så får man se vad det blir. Men bibehålla storleksangivelserna kanske. Och vilken typ av päls och sådana saker. Ja men absolut. För det har ju, ju till mm. när man ska välja livsstil. Men sen det är klart att det är ju svårt. Att föreställa sig hur mycket, hur mycket jobb det är med en hund. Jag som har haft hund i över 20 år nu. Sen jag var 10. Så på något sätt så när jag det retro. Så hade jag ju intalat mig att det kommer, ju, det kommer ju funka, för man glömmer ju valptiden och jag var ju själv hemma då så jag hade ju 24 timmars mm. passning på honom för att få grejerna att funka och det <laughs> mm. Mm. Men, men det, gick ju, det gick ju bra och jag visste ju vad jag gav mig in på och jag visste att där men på något sätt så, så hade jag förträngt det här med, med hur mycket det faktiskt är just första tiden för de kan ju inte alls vara ensamma leban på det sättet då som de kan när de är när de är lite äldre. Men eh, jag tycker att han har han har sig ganska bra i alla fall. Det är hon le men när lilla stor. Mm. Men jag håller med alltså det det är ju det är väl vara och i den miljön som du blir för och det är ju imponerande att de klarar av att vara så positiva och glada och, och så. Jag tycker närmare. om de rasmontrarna som har sina avskilda hörner för hundarna. Där de verkligen gör det tydligt för besökarna att när mm. hunden är här, då vilar den och då mm. får du inte hälsa. Mm. Mm. Men när hunden är här, då är det fritt fram. Det gillar mm. jag. Så att mm. hunden verkligen får mm. tiden och ta det lugnt och återhämtar sig mm. om den behöver. Mm. Absolut. Det Ja men det, det, det är trevligt att se lite olika typer av raser när man går där och tittar då. Alltså. Eh, jag, jag blev ju lite förtjust i den här nya ballhundsrasen. Eh, Press... heter den nu då? Den är svarta lurviga. Ja, heter den där. I, får jag bort vad den heter. Press... tjeck... <taskri> <taskri> det är <var> liksom, tjeck... <taskri> jag inte, Ett krångligt t tredelat namn som börjar på P. Ja, just det. Men den var fin, den var fin men det är ingenting, ingenting som jag ska köpa, I, i alla fall inte dagsläget. Hur skulle så, ja. vi beskriva den mässigt? Jag tyckte det var Långlig lite... Lågor i <laughs> Ja, med lite, lite inslag av ja. en tärv, Ja, men lite tärv. Ja, lite så ja. Lite. Ja, lite... lite mindre var det ju också. Ja, det var lite mindre. Mm. <hör> Naha. Nej, jag håller med om att de var ju, de var ju väldigt fina mm. och så, men jag, jag kan in ingenting om den rasen. Nej. Och sen var det att det är, är så liten här i Sverige nu så att man får ju importera i så fall och jag känner att det, det är för tidigt innan man vet mentaliteten på det. Mm. Ja, nej men det, det är klart, det är ju ett himla, ett himla med att, att hamna rätt mm. i ras. Det var ju egentligen att det blev chef för mig, det hade ju ingenting att göra med vad jag tyckte och tänkte och ville. Utan det var ju jag satt där när vi skulle få vår första hund i när jag var 10 eller 11 år eller någonting. Och vi satt och bläddrade i böcker och jag fastnade ju direkt för han och Jag tyckte mm -hmm. den var så himla fin. Jag kallade den för Greklands hund för det såg ut som hundarna jag såg i springa runt på gatorna när jag var på Korf på somrarna så jag satt där och jag började ju övertalningsprocessen med mina föräldrar för den var ju bara så fin tyckte jag och pappa tittade på mig och sa han, nej vi ska inte ha en jakthund, vi jagar inte mm -hmm. och då tyckte jag väl att det var jättejobbigt för jag ville ju verkligen ha en sån hund men nu efterhand så, så känns det ju jättebra för chefer var ju en ras som passade våra familj mycket mycket bättre och sen har det ju blivit chefer dess. Och nu har jag svårt att tänka mig en annan ras, just för att, har man fastnat på någonting och, och känner att det här gillar jag och det här gillar jag inte, och det, är, det är lätt att stanna kvar där då. Jag håller med dig. Jag som kan väl säga då, i alla fall i mitt vuxna liv, började med för då. Jag hade en försvarsmaktshund på foder som jag fick lämna när jag var ett och ett halvt år då. Men Eh, sen vill jag inte familjen min man vill inte ha chefer så att, vill jag ha en hund med hög aktivitetsnivå och eh, många kompisar med flat coat som eh, kräver en hel del också Dora. men lite mera familjär hund Dora. så tänkte jag, ja, men då går vi på flatt. Mm. Eh, men jag, jag längtar efter min nästa chefer <laughs> jag kan inte släppa det jag älskar min flatt och min clown hemma men nej, chefer i alla fall det är lite mera hund och mm. ja, de har ju så olika temperament ja. också och, och jobbar på olika sätt och det är ju jag förstår att det är en stor omställning. Ja, det var det, de... precis då, då. och vad jag tror jag tror jag i huvudsak inte kanske var missade lite på med flatt och, och skulle man ha haft någon tvåa i flatt så skulle jag nog inte skulle jag ha det med mig men den här auktionsradion som flattarna har på en 300-400 meter genetiskt för att de ska kunna jobba, mm. det har du inte på en chefer, den har du runt omkring det med lite mera sådor. Så att det, även om jag hade det läst på så kanske jag skulle ha jobbat mer på den biten. <laughs> men vanan av att ha en chefer som går rund, runt en och vakt, lite, lite mer så vaktande, det, det är en härlig känsla. Ja men det, Så är det ju, men sen tror jag att om man visste allting som man vet efter att man har haft en ras då är frågan om man hade vågat ta mm. den rasen. Mm. Mm. För alla har ju sina plus och minus som man ska se så. Både vad gäller mentalitet, fysik och hälsa och sådär. Mm. Hur, hur, va, varför har du den hunden du har, Ida? <skratt> ja, eh, retriver människor som man är. Vi hade... jag fastnade för retriver när jag var liten. Om jag var sex år tror jag när vi skaffade vår första... Nu måste jag bara tänka, Labrador hade vi. Och det var en sån här, men gud, <skratt> ursäkta. En... Jag kan tillägga att jag har varit förkyld om det är någon som undrar varför jag låter som en korp. Eh... Vi ska få en Labrador för det var varianten. Min mamma fick höra talas om honom för att han satt upp under i ett element dag in och dag ut. För familjen hade blivit så kallat allergisk. Som många familjer blir när hundarna börjar bli lite vuxna och inte är små söta valpa längre. Eh... Så då så hade... Då tog hon honom direkt utan att tveka för hon hade möjligheten. Och sen så äh, hade vi honom i x antal år. Gillar samarbetsförmågan och hela den biten mentaliteten hos Retrievers. Och kom upp i gymnasieålder och ville ha en hund igen. Och vi skulle skaffa, först skulle vi ta en äh, hund från Irland, en till då, En gul skulle det vara. Men dagen innan vi skulle hämta honom så kom vi på att vi hade ju katt. Då. Och det visste de inte hur han var med. Eh, så där blev det en nit. För då kände mina föräldrar att vi vill inte få hem en hund. Ge honom ett hem och så funkar det inte med katten. Och så måste vi skicka bort honom igen. Mm. Eh, så då blev det en nit. Sen var de ute och gick. Och så sprang de på en gammal dagis. Föräldrar? Vars, <coughs> vars barn jag har gått på dagis tillsammans med. Och då så undrade hon varför de var ute och gick utan hund. Och då så sa de att de hade ingen hund, vi hade inte haft möjlighet att ha en hund och hela den biten. Men nu började det komma upp, men de hade inte kollat på någon. Och då så hade hon dels en kull med valp på gång men vi hade inte tid med valp. Men så hade hon en omplacering från en tidigare kull. Som kanske kunde vara något. Då var 18 månader. Så då så... Tänkte vi att ja, men okej, då träffar vi den här hunden då. Han var 75% flatter, flatcoat. Och 25 procent labrador. Så han såg ut som en flat retriever, men med labbepäls. Och första gången vi träffade honom, han såg ut som en ali. Det var två meter ben, det var enorma tassar, det var två meter svans och öron som var överallt och ingenstans. Men det blev då bestämt att han skulle flytta hem till oss på prov och sen blev han kvar. Och det var, om man säger alla de negativa aspekterna av flattar, att de kan vara flamsiga att de kan vara stressiga och ljudiga det var det negativa från labbar att de är matvrak men det var min själsfrände och bästa vän så där blev jag fast på retriever samarbetet, verkligen samarbetet man får med retriever och kärleken det har inte jag riktigt sett på samma sätt i andra raser och så apporteringen som är skitkul rent ut sagt. och så skulle det bli en till hund och då ville jag ha en labbe. Så då blev det en jaktlabbe. Från Zeta Star, ett litet intensivt monster, rent utsagt, i början. Men det blev blivit hundar på honom också. Men man märker skillnaden mellan Labrador och flatten. Man har två hundar samtidigt. Och den ena har flattementaliteten mentaliteten och den andra Labben. Och sen så fick jag ta bort min flattelabbekorsning där. Så nu har jag bara Labrador. Men man saknar... Jag brukar säga det, han föddes vuxen, den hunden. Mentalitetsmässigt så var han vuxen. Mer vuxen när han kom i 3-4 månader än vad tysse någonsin var. Och han blev nio och ett halvt. Så menar... Nästa hund blir en flatte, för jag älskar där här clowniga, det här flamsiga, kärleksfulla, barnsliga mentaliteten ja. hos dem. Ja, man har ju väldigt roligt med flatte kan ju säga. Ja, man har ju det, så att... <laughs> sagt, ja, men de säger ju att flatten är ju hundarnas Peter par mm. De blir aldrig vuxna. Nej. <laughs> ja, det är väl så. Också... Mm. Men det är spännande hur olika ingångar man får till och vad det är som sköts avgör. Ja. Mm. Och sen måste jag bara lägga till en sak att ja, det händer mycket saker när hundarna blir, blir äldre. Men det finns ju absolut folk som kan bli allergiska på vägen. Och det är ju inget fel ifall man, ifall man blir allergisk. Mm. Det kan hända mm. vem som helst att det händer någonting i familjen och att man får ändå familjeförhållanden och så. Men sen är det ju såklart tråkigt att, att man kanske inte har kunskapen om att veta att det finns hjälp att få. Mm. Ifall, det, ifall det är så att man känner... Och jag tycker det är så tråkigt att man ska behöva skylla på någonting om det är så att man behöver lämna bort hunden. Mm. Ehm, för det kan ju faktiskt vara att det blir övermiktigt och då är det inte helt okej. Och är man allergisk så kan det så också. Mm. Vad heter den hunden nu, Urangi? Den heter Chesky Pes. Pes, någonting som heter det va? Mm. Har får jag får med äh, äh, fick fram här. Äh. Vi googlar lite snabbt på telefoner. Ja, jag hade givetvis fel glasögon på mig. Chosky. Chosky. Ja, yeah, pes. Yeah. Oh en tjeckisk hundras som är ganska ny då då, In, inom valhunden. Mm. Okay. Ny i Sverige eller ny i världen eller vad man ska säga? Ganska ny i Sverige var det här. Okej. Okay. Mm. sagt va? äh. härligt. Ah, ja. Vad tänkte ni mer på när vi sprang runt där på mässan då? Mer än att vi skulle ha tid att se allting? Jag, tyckte jag såg efteråt att jag hade missat en hel del framträdande och lite såna här mm. saker. Då. Varför fokuserad på att shoppa? Jag skulle säga att vi var fokuserade på att hitta gratisprov. Ja, fast det var bara ja. shoppingen som var viktigast ja. tror jag. Så att det, och jag lyckades ju med att köpa ett halsband eh, som jag hade ett likadant hemma. Jaha, ja, men samma storlek också. Mm. Ja, men det är bra. Då har man en dubblett om det ena äh, går det sönder. Det, nu finns ju en orsak att köpa en hund till. Ja, precis. <laughs> precis det var så jättbra ja. argument. Man måste ju ha, mm. ha hund som fyller upp alla hundar. <laughs> Oj, vad många precis. hundar jag skulle ha hemma. <laughs> <Så>. <laughs> jo, eller någon lika fast. lika. Same, same liksom. Mm. Ja, men jag köpte ju halsband till Dretro också. Och till Elroy. Så nu har de ju matchande marschaller hade och så där. Mm. Jag tycker det är jättekul. Och sen vart det ju massa gott tugg och mm. Mm. så nöjd med tugget. Och mm. så fick ju vi ta i selar också. Som ja, kan just och spåra med. Ja. det är ju hur härligt som helst. Jag köpte en här selar att prova på. Det var faktiskt trevligt att ut och, och, och få känna draget i spårkärnan med den. Mm. Mm. Ja, men det är så mycket roliga saker man kan göra och det fanns ju verkligen det finns ju verkligen allt och inget som tillbehör, det är ju bara fantasin som sätter gränserna för, ja, man vet ju inte ens vad allting man ser är. Jag följer verkligen för den här träningskjolen som vi köpte. Ja, den var ja, den ju fantastisk. Super. Jag köpte faktiskt en träningskjol förra året på mässan och det gick lite fort där, så jag provade nu ovanför min tjocka täckjacka. Så i somras när jag satt på mig shorts och linne och skulle ta på mig den där och gå ut i skogen och hängde på lite saker i ishjorden. Då åkte den ner till fotknölarna. Du ska få hängslet. Kan <laughs> ja, man hänga på och då tänkte fel. jag så, så drar jag åt den och så kanske man kan se om den. Nej, tänkte jag. Jag köper en ny, en mindre. <laughs> Vill du ha lite på. Tår? Ja, vi tar lite kaffe till. Kaffe? Var ska jag pumpa ja, på? Ja, du har fixat som sitter borta. vi ja. oh. kan inte sitta en kväll så här innan jul utan att dricka kaffe, eller hur? Nu ska vi se, ett styck påfyllt Tack Ska jag fylla på mer? Ja tack, jättegärna mm. Jag måste nog säga att av alla grejer jag köpt till Shadow Så är jag väldigt nöjd Eller han väldigt nöjd att säga Med den rosa fluffiga dragkamplektrasan Han stal den, det första han gjorde ur påsen Så fort okay. jag kom hem Och sen så har han sprungit runt med den i munnen Någon stopp Jag har fått upp den i sängen på morgonen Och han har hämtat den med de mest konstiga tillfällen så det, Den var nästan, nästan roligare än hararna på fältet. Ja, men Kriftigt. Så det, den var rolig, den var ja. populär. Provar du den här filten du köpte? Ja, jag älskar den, den här ja, är liknande. Ja, jag mm. har den i bilen, den är helt fantastisk. Mm. För den håller värmen, den gör verkligen det. Så mm. den, han tycker också om den, han går verkligen in sig i den. Så Då den är fantastisk. Ja. Så, att han, ja. mm. så att han kan liksom packa in sig i den som en sovsäck lite så urmysig och jag tycker också om den. Vi låg och kampade tillsammans mm. på kvällen där sen i bilen hamnade jag när mm. vi väntade på Therese vid <laughs> Då låg vi i baksätet under den. Båda hamnade jag och en mös. Så den är jättevarm och gärna är den. Ja. Verkligen, jag älskar den. Så de rekommenderar jag. Mm. Så det är definitivt värt pengarna. Absolut. Det Ja, varför shoppar du med det där, En halsband? Oj, jag köpte ju halsband, sen köpte jag selen och sen köpte jag de där träningskjolen. Äh, och sen, sen köpte jag lite tugg och sådana saker. Det var ju, det var ju alltså hur mycket saker som helst att titta på, mm. men det är klart att man fick ju sätta stopp lite. Men det som jag glömde köpa som jag behövde, det var ju ett koppel som jag på mm. Mm. Dagen, dagen efter. För min lilla odåge hade ju roat sig med att tugga sönder sitt koppel som jag hade. Mm. Så det var bara ett besök till djuraffäran dagen efter och så fick jag in honom ett koppel. Mm. E och det kändes ju lite snopet eftersom det fanns ju så mm. fina koppel jag kollade på där. Jag vet inte om jag köpte så mycket mer som jag kan komma på nu egentligen, men jag tittade ju mycket på, på jag, såg, jag såg faktiskt inte Försvarsmakten i år, såg det Nej, inte. jag såg bara tullen och såg inte heller Försvarsmakten, mm. de brukar stå ungefär på samma mm. e, monter bredvid varandra. För det var ju där som vi skrev upp oss för att få Euro för, för en massa år sedan. Han är ju, han är ju fem år nu. Mm -hmm. så det var väl för fem ja, år sedan så som vi... Som, ja, vi mm -hmm. var på hundmassan och det eh, var jag och min kille då som gick runt och så tänkte vi att vi ska gå på rastorget och så ska vi titta. Ja. För att vi, vi hade ju funderat på, men vad ska vi ha för ras? För vi tyckte att nu har vi varit och rest så nu, <laughs> nu kan vi åka hem och stadga oss liksom. <laughs> De skapar en bull, eh, Och då är bra. Vi, vi hade ju valt att inte skaffa en tidigare just för att det är, ju, det är ju ett ansvar. Man mm. kan inte göra som vi gjorde och sticka iväg helt år till, till Australien. Om liksom, man har en liten fyrbent hemma för ett år för en hund. Det är ju jättelång tid. Jag har ju svårt att vara borta bara, bara en vecka nu. Men det är ju för att jag har byggt upp så mycket i mitt liv kring hund. Um, vad vill jag komma med det här nu då? Försvarsmaktet på torget. Ja, på Ja, och då, då så gick vi dit och sen så gick vi på rastorgen och vi tyckte att det fanns massa fina hundar överallt och tog eh, broschyrer och ja. vi, vi visste ju lite vad vi ville ha för oss. Vi ville ha något större, vi ville gärna ha en bruksras och, mm. och lite så. Men vi var ändå lite oense kring de olika alternativen mm. på hund som fanns. Och så skrev vi upp oss där av någon anledning och så ringde de. Mm -hmm. Och så frågade de först om vi ville ta över en... En hund som var 7-8 månader när den ringde första gången. Och då så sa vi att det ville vi inte. Och det var jag som tänkte att det passar inte mig att ta en, en hund i den åldern just nu. För att jag hade, jag hade för mycket annat runt omkring och, och det är ju en ålder där man behöver lägga ner mycket tid på, på jobb, särskilt på, särskilt på en chefer. Och framförallt chefer för de är ju avlade lite grann med andra Ja, ja, absolut. Men sen ringde mm. de igen, och då så frågade de om vi ville ta över en valp som var tre och en halv månad ungefär. Mm. Eller 16-18 veckor, vad var. Och då så sa vi att jo, men det kan vi göra. Och sen kom den här lilla kravaten hem till oss, efter att vi hade blivit utvärderade och sådär. Men det, det beslutet har jag aldrig ångrat, vilken fantastisk hund. Mm. det blev, jag, jag är så glad att han kom in i, i våra liv just när han kom in i våra liv mm. faktiskt det är, man får ju en helt jag fick en liten annan syn på, på hundägarskapet i och med att de, de är som de är och man behöver tänka på hur man ska träna och vi tränade ju så mycket vi kunde för att han mm. skulle bli miljöstark och, mm. Mm. och så mycket mer än vad jag kanske har gjort med andra hundar så vad var det med det? Men jag såg dem inte alls i år faktiskt. Nej. Men du var ju också ett en försvarsmakt. Ja, vi hade också samma årskull, en, en född 09 då, då. Mm. Som sagt, då, men det var ju mycket miljöträning och social träning. Så. Och eh, vår lilla kille kom och var men med 12 12 veckor. En mm. liten då. Så. Som sagt ja. Men det hade ju varit kul att få hämta dem där när de var så små och varit med om den processen de och varit med från början. Då, då. Men, men som sagt, då, han var ju, var ju liten när han kom då. då. Så att, nej, men, och det var också en, stor, en jättestor kille i idag. Mm kom tre i SM i höstas i patrull. Det är inte SM. helt fel. Nej, och jag, jag har det är ju inte, min, min, jag har inte medverkat i det, men jag känner mig lite stolt ändå. Ja, men det är klart att du ska, och det, du har säkert haft en inverkan på det också. Det är väldigt mycket som hände första året. Mm. Så att det är med mycket miljöträning som sagt var det där. så satt ju man fick det, när jag fick min platte sen då. Så att han är också miljötränad i gallertrappor överallt mer än kanske vad han behöver vara. Ja men det är ju så skönt att ha en hund som, som känner sig trygg i sig själv. Ja och och allt sånt här. Ja men det är toppen liksom att ha då. då. Så, så att nej men ja. Jag kommer då få det bästa av tåvärda den när jag får en chef också. <laughs> så sen måste man ju kanske vara lite rolig att tillägga att jag faktiskt funderade på chefer. Är det så? Ja, det innan visst, jag skaffade ja. en labrador som uh, jag har nu uh. så funderade jag faktiskt på om jag skulle ta en chefer. Jaha. Men jag kände att nej, jag vill ha en labrador. Mm. Mm. Så att, men vi fick ju, när vi fick våran fick och fick, men när vi tog våran foderhund så... Var det som så att eh, min man jobbar inom försvaret så att han, han fick ju frågan direkt till sig ja. eh, Om vi kunde tänka oss att ta en. Och jag hade precis slutat rida ungefär i samma veva för sonen var allergisk mot hästar. Och då tyckte vi att det passade bra att ta en foderhund och se om det funkade med sonens allergi. För häst och katt ligger nära till hans och du behöver inte reagera reagera på hund. Då. Ja, ja. Så att, och då var det väl många som tyckte då att varför valde vi chefer som de har så mycket underhår, ullhåren och det då, då. Men det har gått jättebra så att på så sätt så fick vi kvitto på att nej men det är katt och häs som han reagerar på då. Jaha. Så, att, och, och så det kändes ju skönt då att vi klarade det då och då är nästa steg var ju då att skaffa egen hund sen då. Mm. Vad mysigt. Mm. Och då blev det en liten Singo. och det var en liten Singo, en liten svart silbo. Mm. ja nej, men det är ju, Jag vet inte vad jag skulle göra utan hundarna faktiskt. De, de ger ju både kärlek, ja. glädje trygghet. Ja. Och ibland lite sorg också. <laughs> men ja, det är så, sorg ska vara. Så är det ju. Det finns mm. ju dagar som jag känner att uh, ut med dig ja, ja. <laughs> Visst är det så. Men hur kom det sig att du blev instruktör Anki? Ja, eh, det var som så att jag tyckte inte att eh, alla hundkurser som jag gick på, de var för korta och de gav ingenting. Och sen så eh, var det slut då. då. Och så jag kände att jag behöver mer kunskap. Då då. Mm. Eh, när jag bodde hemma så hade vi well, i Spanien. Så du är inne i Spanien, vi trivver fortfarande i det området. Men, men jag kände att jag behövde mer kunskap. Och, eh, och, då, och sen fick jag få mig att jag skulle öppna ett hunddagis i samma vegon. Jaha, vad roligt! Ja, i ett ganska ny, nytt exploaterat område nära där jag bor. Då, då. Så att, då tänkte jag så här, nej, men hundinstruktör var väl kul då. Det, då lär jag mig mer då, Men jag trodde ju aldrig att jag skulle stå och hålla kurser. Nej. Det, när jag började min hundinstruktörspinne tänkte jag, aldrig! Men, utan det var bara för att jag skulle lära mig själv då. då. Men, ja. Det var ju precis så började ja, det började för mig också. Ja. Uh, det, för jag kände liksom att jag behöver komma bort lite från vardagen, det var min tanke och sen tänkte jag att det är bra ifall jag och, och äldre och gör någonting mm -hmm, tillsammans, mm. så vi anmälde oss mest för att vi ville köra mm -hmm. någonting på egen hand liksom. men uh, sen, sen blev det ju som det blev och när man väl har börjat, då inser man ju hur lite man kan mm -hmm. och då hungrar man ju efter mer kunskap så det var därför som jag hoppade på det här med att Läs och lära mig mer om problemhundar och sen ledde ju det ena till den andra och så blev det fler och fler olika inriktningar som, som man håller på. Nu har jag ju precis börjat på en utbildning och ska lära mig en massa sådana saker och det är ju helt sanslöst vad, vad man kan lära en hund egentligen och hur mycket, hur mycket hjälp som, som man kan få i den, i den relationen. Mm. Men då har vi ju samma ingång. Jag tror det är ganska vanligt att man vill veta mer och sen, mm. och sen, hamnar, sen hamnar i. För vet man mer så börjar ju andra och fråga om mm. mm. också. Och då blir det ännu mer naturligt då, att komma in i det. Precis. Och det är ju så. För mig så är det så himla roligt att och se när när Sen lyckas med varandra och, och kommer fram tillsammans. Och yes, min hund kan! Mm. Den känslan när man står där och liksom tittar lite på, på det där. Det är så himla roligt. Jag, jag tycker det är så kul att se när, när kursdeltagarna med sina hundar liksom verkligen ser att det lyckas då. Där. Jag har, ju, jag har ju mitt stadga och min störningsledning och det är så, när, när jag misslyckas så störra ut ekipagerna då blir jag så glad. Ja och det kan jag säga att det är ett himla störande. Jag har ju gått några kurser för och, och det är ju inte lätt där med, med stora leksaksdjur i buskarna som kan bli både roligt och läskigt att träffa mm. på och, Bollar som springer och människor som springer och allt vad det är för någonting du hittar på. Nej, som sagt. Nej, men det är, jag, jag, nej, apropå kurser kan jag väl säga så här. Jag trivs ju faktiskt nästan bäst med de här slyngelkurserna tycker de är ja. roligast. Men det är kanske är därför att man har en, sån här, <laughs> en, en, en ras som aldrig blir vuxen. Jag tycker faktiskt att de är väldigt roliga, de här slyngelkurserna. Jag brinner ju för problembeteenden och det var ju så jag kom in på det med tysse och problem. Jag kände att jag kan inte själv och jag får ja. inte den hjälpen jag behöver av närmaste instruktören och alla det där. så jag vill veta själv. Jag är mm. ju sån, jag vill alltid kunna lösa allting själv, kan själv så. Så då så började jag ju utbilda mig till instruktör och sen är det ju så, när man väl är fast, då är man ju fast. Då går det ju inte att sluta, då fortsätter man ju till, ja tills det inte finns någonting mer och inom hund så tar det ju aldrig slut mm. vi lär oss ju aldrig, vi är ju aldrig lärda. fast jag tycker det är jätteviktigt mm. att man vill och fortsätter fortbilda sig, mm. för det händer ju mm. så himla mycket på, på forskning mm. och, och framsteg och, och allt vad det är för någonting och håller man sig inte lite ajour med vad som händer så det blir, inte, det blir inte så bra man missar mycket viktigt Verkligen. särskilt vad det gäller inlärningsbiten och, och, eh, och sådär och sen tycker jag också, jag var väl inte så, ja, det gick ett bra tag emellan min instruktörsutbildning till min problemhundsutbildning här. Då då. Men jag märker ju det eftersom jag håller mycket kurser då inom SBK att jag behöver den biten också. Och jag märker idag hur mycket det har gett mig mm. med hundarna. Alltså att kunna möta de kunderna på ett helt annat sätt. Då då. Och läsa hund då, då. Så att och jag kan säga egentligen så var det, jag läste etologi 2010, med ett litet gäng, och det var, jag tror redan det var där det började med beteenden, det här med inlärningen och eh, Pablo och allt vad det nu är för någonting. <här> <här> ja, så att, ja. nej men det, det blir en helhet, mm. på ett helt annat sätt. Verkligen. Men nu tänkte jag nu faktiskt börja lite mer med nos. Jag ska fortsätta med nos. Spår och nos och special och sök och sådana saker. Då. Jag ska förkovra mig mer i nästa steg. Det är så härligt att sitta i skolan. Ja men ja. det är ju verkligen det. Det är musik på så många sätt. Och, och det är... Hundarna har ju verkligen någonting speciellt i sin nos. Alltså, mm. Vi kan ju mm. överhuvudtaget inte konkurrera med den där. Mm. Mm. Bara som när du tappade dina nycklar på vägen. Ja. Mm. Då fick Greta hjälpa till att leta reda på nycklarna. Mm. Mm. Det vet inte jag inte säga. Mm. Ja men precis, Så han hittade ju faktiskt nyckeln, mm. visserligen tog den och sprang iväg och lapp på en annan plats men han hittade den i alla fall. Ja, det är det som räknas <laughs> Vi har inte börjat jobba på avlämnandet än <laughs> så jag håller <skiljer> på det, <laughs> just, det. det är så, just det här med nosen just är att man kan ha det till nytta om man tappar bort saker just att man kan ha det till aktivering om man inte återkar gå ut till det snöstormen ute alltså det gör att göra så fruktansvärt mycket med det mm. ja, och det nej, är ju det är så, det är kul. Är så kul Det är så kul att se jag, spå, jag tycker ju spår är också så fantastiskt då, då. Jag i och för sig gick ju på tidigt med spår då. Eftersom Zingo har ju svensk vildspårssampionat. fick kan ju få ett och ett halvt år. För det var mitt mål då. då. Mm. Och det gjorde jag nog bara därför att vi, i, i avtalet med försvarsmakten så fick vi inte vildspår alldeles. Nej jag vet. Det var ju tråkigt ja. Nej men det är klart att du, du måste ju ha det. För de hundarna får ju, de ska ju köra sig in på andra grejer. Ja, men viltspår är ändå bra. Ja, fast de består ju till, till minsök och såna här saker. De vill inte ha dem till någonting annat. Så att det, det var liksom bara helt nej. Och då tänkte jag så här: Men det måste jag ju prova nu med, med min egen. Hund. Så då gick jag ju på vildspor först, och sen så, sen så har vi börjat personspår. Jag ser inga problem i den kombinationen. Då då. Men det är så härligt att se liksom hur de jobbar med nosen. Yeah, de där nere och jag upprätt på två ben och så, och jag ser, ser ut och han ser ner liksom. Så att, mm. Mm. ja, det är fantastiskt och så får man fika lite och snacka <laughs> lite och så också. <laughs> ja, för det är ju längre liktiden av ja, spåren här. Men vi får väl ta ett avsnitt och prata om nosarbete, för det kan vi ju sitta ja, ord om hur, hur mycket som helst absolut. egentligen. Det, det, det är synd att bara snabbköra förbi det liksom, lite grann, kan jag tycka. Mm. Men det är, ju, det är ju mycket roligt, mycket att göra med det. Mm, framförallt. Har ni tänkt att aktivera era hundar med i vinter här nu då, när det börjar bli lite uschligt ute? Lite? <laughs> Eller är äh, kanske. Ja, vi har ju jättemycket som vi ska hinna med på att göra listan vad gäller tricks och cd och så mm. också så det får vi väl se lite hur det blir men sen, sen tycker inte jag att det gör så mycket att det är kallt ute, mina hundar de trivs bra med kylan också mm. så att vi kan vara på mm. in ute mm. så det blir väl lite blandning av nos, tricks och mm. vardagsliden skulle jag säga särskilt på den yngsta här nu då, för han behöver ju han behöver ju hållas underhållen eller vad man ska säga ja. så, att inte, så att inte han kommer på att han är Odräglig ung hund. Mm, för han har inte riktigt förstått det än, tycker jag. Att lynar är en särskvara, tycker jag. Ja men, det, ja, men det är det, det. ju. Ja. Men äh, mm. du, kan ge, du kan ge kärle av det där benet om du vill, så kanske han ligger... nu fick jag lite godis i Ja, men vad bra. Mm. Så vi får se om han köper det. Det är klart att hundarna måste få fika lite också när visst ja. sitter här. eller hur? Han har inte Fast, fått sin middag Vad ska du göra, jag Ja... Eh, jag har, jag har gjort en lista hemma jag brukar göra så här att jag gör en lista hemma och sen så skriver jag små lappar och så lägger jag dem i och så dra, drar jag någonting som jag ska göra. O, oh, det är oh, smart. Ja. Så ska jag också börja göra För att ibland är det det torka och ibland är det lite jobbigt att ta sig ut och sådär. Men jag ska jobba mycket inne så där har jag fått vara kreativ nu med tanke på att jag ska operera knät här i Aha. snart. Ja, så att det blir mycket inne Möbel, möbeltassar med lite dofter på överallt mm. <laughs> hit och dit i lägen hemma i huset och sen så ska vi köra färdigt i klickdelen eller match to sample mm. Mm -hmm. och lite sånt där så att jag, har, jag har en liten skål med saker som jag hade tänkt mig att vi ska... match to sample, vad är det för något för någon match to sample det är väl det att eh, hunden ska kunna identifiera en sak eh, som jag håller i handen och gå och hämta en likadant Ja, ja Och så, så kan han välja den bland, bland tre olika saker. Okej, okay. mm. men då förstår mm. jag vad det är för någonting. Det är väl en jätte ja. rolig Så får man jobba in det, klicka in det. Ja. Och vad är det här med klickor? ifall det är? Klickar, det är ju en sekundär bild. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är ju en liten äh, låda som låter som ett klickljud. Det är det någon som har en klick på sig förresten. Äh, fel jäcka för det tyvärr. Har du nej, nej, jag har ingen, har ingen klick på Men det är där inne, mm. jag ska hämta, så kan vi köra ljudet. Ja, det finns ju olika typer av klickar, det finns ju en, en i-klick med en liten knapp på, och sen finns det en liten box med en liten, vad eh, man säga, flärp som man trycker in. Mm. Det är en liten metallbit som ja. när man trycker till på den, ja. så låter det klick. Ja. Så här låter vi. ljudet på ett exempel. Så. Och då när hunden gör någonting som tycker är bra, så klickar vi. Och då står det retro här och undrar vad hans belöning är, för den ska ju komma efter klicket. Va? Är det ju lite liten knasbubbla Ja, jag hade en som alltså klättrade hela boken och hyllade upp hemma här för ett tag sedan och skulle ta tag i hämta klicken, för den var ju så hög värdig. Mm, mm. jag känner igen det där. Jag hade mm. en som klickade sig själv, kan jag säga. Ja, men du ser. Den den är ska, skön. Vad ska du göra? Mm. Jag ska skriva ner alla beteenden jag har kvar på mina olika utbildningar vilket bland annat är match till exempel. Mm -hmm. för där har jag en rolig hund som om jag håller upp min ena toffla så kan han gå och hämta den andra tofflen, inga problem, men kör vi det som en övning då kan hon inte vara äta någonting överhuvudtaget, då hämtar han allt så jag ska göra i kapp mina övningar där, jag ska göra många beteenden för vår terapihundsutbildning som vi har börjat nu, mycket miljöträning, städiga Socialt, försöka få en del praktik avklarat, för vi har ett äldreboende ganska nära som vi ska försöka jobba lite på. Ja, vi ska försöka få Zoom på specialsöket, för nu har vi ju lovat att vi ska börja träna Canine Nosework med Therese och köra det med nos så tävla och allting sådär. Så då måste jag få så på alls söka för markeringar. Det roliga ja. med en apportör är ju att man hittar ju doften. Men sen det där med att man ska markera doften. Det är sekundär grej. Han vill gärna hämta det som luktar till mig istället. Mm. Det jobbar vi på. Jag känner en till som apporterar in det. Han apporterar allt mynt. Ja. Men jag måste bara säga, hur lång julledighet har du, Ida, som ska hinna med allt det där? <laughs> uh, ja, jag jobbar väl så mycket jag vill jobba ungefär, håller på att säga nu. Mm. Det är väl den nivån jag är på. Jag förstår, men det lät verkligen så. Några mm. dagar och så skriker man med allt det här, men det är, det är bra med stora ambitioner. Ja. Men Sittar du... man på stjärnorna så kommer man till månaden eller vad man mm, brukar det säga. Så, typ <laughs> någonting sånt Det måste ju ha mycket att planera för sen ska man ju vara dagsform och vad man känner för och vad man inte känner för och vad som funkar och vad som inte funkar och vad som funkar för hunden och vad som inte funkar för hunden. Och, ja. Hela den biten. Så att jag tror att jag ska börja med, med skolan jag gillar ja, den i där. skolan Den är super och det, så gör jag även på sommar, sommarhalvåret när man ska ha eh, lydnadsmomenten. Mm. Då, och så ska det ibland i huvudet. För jag, jag skriver veckoplaneringar vad jag ska göra för att jag verkligen ska få in det som jag jobbar ganska mycket i tjänst också. Då, då. Så, så skriver jag att jag ska hundträna men det kanske inte är så noga med vad jag ska göra. Mm. Och då kan man ibland när man blir lite trött så här, när man, i huvudet när man kommer hem och så, så står det still, vad ska jag träna på kvällen. då? är jag min lilla skål. Mm. Och så tar jag, ja, men nu ska vi prova, eh, prova oförståelse eller nu ska vi ha platsliggning, alltså lite så då, då. Mm. Så att man liksom har de här tre momenterna, ta tre laffar. Mm. Och, eh, och då ska jag göra det då. då. Det är jättesmart. Mm. Det, det, det är jätteskönt så, då Har man liksom allting krattat Så slipper man fundera just i den stunden Ja för då får man ju med allting också mm. Då kan man ju ha två skålar också Och så mm. har man allting i den ena till en början och när man har gjort det så lägger man över det i den andra mm. För då vet man att då får man ju med allting mm. Mm. Det andra som jag tycker är positivt med, mm. med din idé det är att man fastnar inte på en övning På det sättet mm. som jag lätt kan göra För att jag, jag nöter för länge ofta mm. Och sen undrar jag varför det inte går bra i <laughs> Kanske för att du nöter för länge i mm. så du borde mm. inse att du ska ta en paus och göra något annat en stund. För när man blir sådär som alltså man inte orkar träna mm. och så fortsätter man två mm. dagar senare, mm. då sitter det som en smäck ja, liksom. Så, mm. Um, mm. så där, där borde jag mm. verkligen mm. lyssna på mina egna råd. Mentala post-it-lappar har jag börjat med. Det, ja, man tänker sig själv nu är det det här som gäller och så ska man bara träna på det momentet inom momentet så mm. håller man sig till det och ja. så är det de här tio gångerna paus, tio gångerna paus. Och så när man är färdig med det, då är man färdig med det. Då nöter man inte vidare. Och funkar det inte, då funkar det inte. Då får man släppa och göra något annat. Mm. Det är då man ska de tio, tio godisbitarna i handen som man verkligen veta till det då. Så att <laughs> sen... man inte räknar fel. <laughs> du vet, då gäller det att när du får en misslyckad mm. repetition mm. så får du lägga dig i en annan hög. För mm. mm. annars så sitter du i alla fall och gör hur mm. många repetitioner mm. som helst. Mm. Ja, okay. Nej men sen kan det också vara som så att man kör, kör ähm, så jag har jag faktiskt gjort då att man kör lite grann när det gäller ren lydnadsmoment och sen så har jag liksom lite grann nosdelarna för sig då då, för att mm. kanske träna då ähm, släpp i spår, och så, alltså så man har lite olika då, för jag vill inte blanda äh, jag kan, lite nos ska man blanda alltså för, för lekens skull men inte mm. äh, ren spårträning blandar med lydnadsträning, för det har ju oftast olika miljöer Jaha, ja verkligen Mm. Det är mycket Så är det Hur är det med er förresten? Har ni också fått mycket frågor om förverkeri eller smällare nu för nyår? En del mm. En väldigt spännande har jag fått ifrån en bekant och privatkund Som har hittat det som hör hörselskydd, hörselkoper Men för hund har hon hittat som hon funderar på Om de kan vara effektiva för hennes hund är ett smällare. Mm. Mm. Vad tror ni om det? Eh, vad skulle det göra skillnad mellan fetvalden och de här hörselkopparna tror du? Om man tänker själv, det är sådana hörselkoppar som, de ser ut ungefär som såna byggarbetare har. När allting verkligen blir knäpptyst. Ja, det är ju frågan nu blir det det? Ja, det är det jag också funderar ja, ja. på. För människans öron ser ut som de gör, men ja. med hunden, där beror det ju på om det är hängande, ja. stående. Men Jag är lite skeptisk. Du, menar du att det alltså, är hörselskydd som går över huvudet? På ja, huvudet? det är, precis, det är två sådana ja. stora som sitter över ja. öronen och så mm. en som går över huvudet, som byggarbetare brukar ha ungefär. Eller som man har när man jobbar med saker som låter. När det är två mm. kåpen mm. över öronen. Jag är skeptisk. Alltså, det jag funderar på är väl... Mm. Sitter de kvar? Mm. Vad tycker hunden om? Vad har de mm. sittande sig över huvudet? Är de vana att ha saker sittande sig över huvudet? Mm. Uh, för det finns ju många som tycker mm. att det är obehagligt när man har saker mm. på det mm. sättet också. Men, men gillar hunden det och det ger effekt, ja då kan det säkert vara bra kanske. Det beror ju på vad hunden reagerar på också, om det är på ljuset, ljudet. Mm. Det här på är en väldigt ljudrädd hund, ja. så det är just ljud. Mm. Har de jobbat lite med ljudet innan nu eller har ni gjort mm. det? Mm. Mm. Men det är ju jättebra för det går ju att, mm. att jobba med, med ljud även om det, är, även om det tar mycket, mycket tid och det gäller att skynda långsamt. Liksom. Men era hundar då? Jag har ju haft oturer när Zingo var eh, sju-åtta månader, Det hans första nyår, att det var två stycken eh, Barn i 10-12 årsåldern, två pojkar som slängde smällare ovanför honom, exakt ovanför huvudet, som är både ljud och ljus pangade till. Mm. Hemskt. Så att han och han var lös, han var väl ungefär 50 meter hemifrån. Och så att vi skulle kasta sopor då, så en gemensamt sopskop som vi har då, då i radiosområdet. Och så att han sprang ju hem. Och det här, det, jag kan säga att det är någonting som befäster sig så är det ju sådana här rädslor, alltså, va? det sitter som, ja. Men jag tycker att han har blivit bättre eh, så, så att eh, han, eh, han går inte och gömmer sig. Då, då. Men jag får, eh, jag kan ju köra valeriana på honom, då, då. och det är en sån här ren urt. Eh, utpassera flytande, ja. Som mm. jag eh, kör då vid tidningarna var tredje timme på nyårsafton. Då, då, kan jag göra. Mm, eh, så det kan jag göra på honom. Och sen så har jag, han är inte ljudkänslig eh, på något sätt då. då mm. med, om jag skulle hålla på med skedar och brickor och kastruller och sånt där. Det är han inte alls alltså ljudkänslig. Mm. Men det är det, är det här uh, ljudet tillsammans med ljuset mm. som, som han reagerar. Så att eh, jag har kört lite tomteblås på långt håll nu då, då. Mm. och det funkar också bra. Men det var ju en jättesmart ja, idé. Så det har det... jag aldrig det... hört om förut. Har du inte gjort det? Nej, jag har aldrig hört om någon som kör med tomteblås. Det är ju ja. smart. Det är jättebra att gå och träna. Så att jag, jag, eh, vi sitter inne och sen så skickar jag ut maken eller sonen, så. Man tänder, här. Och då har jag, har jag både små och stora tomteblås. Mm. Det finns ju sådana här. Så... Får du med till glass då också? <laughs> ja, just det. Sen, sen efteråt så... <coughs> Precis. Nej, men eh, så får vi... Så får vi så tittar, sitter vi och tittar på det inne ut genom mm. fönstret då, då. Ut, ja. då, då. Nästa steg är ju då att jag tar utan på altanen och, och så vi sitter vi ute och tittar på det där mm. Och det har funkat bra på på håll då, då, så att mm. säga. Men det är ju inte det här pang pang pang utan det blir det det det, blixt, alltså det ju lite om de där tågteblossen då, då. Mm. Ja. Vi jag sympatiserar med hundar kan jag säga, för jag har haft förra nyår, var, jag var räddare än vad hunden var, heller på säga, men för det är ju sånt. Mm. Förra nyår, du låg som ett säta och sov som en gris. Mm. Reagerade inte för fem öre på fyrverkerier, mm. smällade ingenting. Mm. Mm. Eh, han reagerar inte på skott om man tränar rapportering men han reagerar på när man smäller till ett örngott för att rätta ut det, om det är skrynkligt efter tvätten, mm. då blir han som om man har drömt till honom i huvudet med en kvast han blir så rädd, så det mm. hatar han så vi får se, för det gjorde han inte förut mm. men sen har han börjat göra det under året mm. som har varit, mm. så att nu i år har han varit eller ja, nu under i år ska jag säga, inte nyår för det har det inte varit än så har han varit mer ljudreaktiv än vad han har varit innan så, att, så jag är lite mer försiktig nu mm. vad det är som gäller mm. eller inte jag, får se. Mm. jag hoppas att han håller sig lugn jag har ju haft jag vet inte om det är tur eller vad det är för någonting men ingen av mina hundar som jag, som jag har nu eller som vi har haft i familjen under åren har ju reagerat negativt på varken smällar eller förverkerier mm. det har snarare varit Åh, oh, vad är det som händer? Mm. För jag har också följa mig ut och titta Men när man, när man har pratat med folk lite mer. Och, och satt sig in i det. Så förstår jag ju att det, det är ett, större, det är ett större problem än vad jag har förstått mm. Mm. att det är. Men det, det har ju också att göra med kunskap. När man sätter sig in i saker mer. Så, så inser man att det finns så mycket som man inte har tänkt på. Allting är ju baserat på de erfarenheter... Som man själv har. Absolut. Men jag, jag får väl se hur det blir med, med Retro nu, det blir hans första nyårsaftning. Men utifrån vad jag har sett hittills så tror jag inte att han kommer reagera. Men det, det vet jag ju inte. Och det är så lätt att, det, det är så lätt att någonting händer som man inte har räknat med. Mm. Mm. Också som du berättade med Zingo som inte alls var rädd innan han fick det där över sig. Men, men det, finns ju, det finns ju så många olika grader av ljudrädsla också. Du pratade om, om Valeriana som hjälpmedel på, på nyårsafton. Det funkar, ju, det funkar ju på vissa medan vissa har kommit så långt igenom. Ja. Det, så att det inte alls räcker Nej, De måste ha lite starkare hjälpmedel, mediciner. Mm. och sen så, jag träffar också många som säger att de sitter i badkaret Ja, det känner jag också igen Därför att badkaret ljud isolerar lite mm. mer mm. mm. Rullgardiner neddragna mm. och, och allt man mm. men det som jag tycker är bra det är de här hotellen som har börjat att ja, marknadsföra vana. sig själva nu, särskilt om vi aland mm. här i våra trakter mm. att, att man kan komma dit och, mm. och, och vara där för där är det ju inte Nej. några nära förverkerier på det sättet. Mm. Det är ju suveränt. Jag undrar om fler flygplatser, eller hotell i närheten av flygplatser kör mm. med det? Eller om det bara är det just blir, i tappen av Varlanda Det blir där. vanligare och vanligare. Jag har sett någonting söder, det är inte flygplats, men jag har sett någonting söder om stan som mm. söder Stockholm mm. som också kör någonting liknande nu. Och själv så ska jag ju fira nio år djupt inne i de norrländska skogarna också, så att <skratt> vi får väl se vad vi råkar ut för där. Det kan väl säkert vara både det ena och det andra, men mm. det blir härligt. Men vi kan väl göra så att vi lägger upp lite tips och råd mm. på hemsidan för mm. vad man kan göra för att underlätta för på på nyårsafton. Och du, Ida, hade väl någon bild på de här hörlurarna som du pratade om också? Ja, jag kan lägga upp länken till dem där också om det är några som vill testa till sina hundar. Mm. Så kan jag lägga upp den. Berätta gärna då vad är, vi har för adress till vår fina hemsida. Vi har www.clubinterpa.com Sen finns vi också på Facebook och då är det Club Interpa. Härligt! Ja men då, mm. så, då ska jag väl vi tacka lite för oss och sen så nästa gång så kommer vi prata om nya spännande saker. Och vill man så får man självklart kontakta oss antingen via hemsidan eller Facebook med frågor, funderingar som ni vill att vi ska diskutera här. Kanske har några frågor kring er egen hund eller kring grannens hund eller kring någon helt annans hund som kanske egentligen är i egen. Mm. <laughs> Vem vet? Då är vi bara att höra avsnittet loss, och så ska vi försöka se om vi kan ge några bra tips och idéer på det. Vi önskar er en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Ta hand om er så här vi nästa gång. Hej då!